a lélek bosszúja. Lelkiismeret furdalása csak annak lehet, akinek van lelke. Megállt a szívem. Sokkot kaptam. Bent ragadt a levegő. Az élet most büntet meg minden elkövetett bűnömért. Ezen kattogtam, ahogy elnézem a karjaimban eszméletlenül fekvő Kriszt. Tony! Üvöltöttem. Eltalálta! Kapkodtam levegő után. Higgadj le, ne es pánikba, szaladt mellém. Engedj oda, lökött félre és megvizsgálta. A rosszulét kerülgetett. Nem, nem, nem, ez nem történhet meg, az nem lehet, hogy ő fizessen meg az én bűneimért. A rémülettől kiborultam. A teste mellett térdeltem és önvádaskodásba kezdtem. Tudhattam volna, tudnom kellett volna, számítanom kellett volna erre, de elvette az eszemet a szerelem. Eltompult bennem minden vészjelző, és csak őt érzékeltem. Az, hogy mégis van esélyem egy boldog életre. A valóság azonban hamar magamhoz térített. Neked nincs jövőd, Drew. Nem akarhatod, hogy neki se legyen. Ha elveszítem, elbukom, és vele pusztulok én is. Minden rendben lesz, szólalt meg Anthony mellettem. Csak horzsolta, nem fog belehalni, de be kell vinnünk a klinikára. Ahogy ezt kimondta, zihálni kezdtem a megkönnyebbüléstől. Azonban belém hasított az érzés. Egyszer elveszítem örökre. – Andrew, segíthetnél! – ripakodott rám, ahogy magamhoz térített. Láttam, hogy fel akarja emelni az ernyedt testet. – Hagyd majd én! – szökkentem azonnal. Felkattam Kriszt és az autón felé siettem vele. – Tarts ki! – suttogtam, mi alatt nagyokat nyeltem. A kórházban Elena sietett elém. Mikor meglátta a kétségbeesett ábrázatomat, ahogy az ájult Kriszt a karjaimban tartottam, nekem esett – Mondd, minek kell történnie, hogy végre észhez térj! Ne most, kérlek! Olyan hevesen vert a szívem, hogy azt hittem megőrülök. Menst meg őt, kérlek! Könyörögtem neki. Intett, hogy vigyem utána, és bevezetett egy vizsgálóba, ahol letettem az ágyra. Dermettem figyeltem, hogy ellen a munkához látott. Menj most ki! Utasított haraggal a tekintetében. Összetörtén léptem ki a helységből, és a falnak dőltem, amikor Antoni bukkant fel a semmiből. Minden rendben! Érdeklődött. Nem tudom, még bent van, ellen a most vizsgálja. Elkaptuk a kis patkányt, most hívott az egyik emberünk. Csicsergett a madárka, Simon bérelte fel. Ti voltatok a célpontja. Lehújt szemeim előtt, újra láttam, hogy Krisz rémült arca a felén fut, majd a karjaimba veti magát, hogy az írhám mentse. Nem értem. Miért tette? Miért? Én megmondtam, hogy ennek nem lesz jó vége. Kezdett rá Tony. Egy ilyen világban nem engedhetsz senkit a szíved közelébe, mert sebezhető leszel. Andrew, te nem csak a főnököm, de a legjobb barátom is vagy. Aggódom érted? A mi életünk már évekkel ezelőtt megbecsételődött, amikor kimentettél a halálmarkából. Bár még most sem tudom, miért tetted. Talán mert a többi bűnözővel ellentétben neked van szíved és lelked. Sajnos! Ebben a szakmában ez határozottan nem válik az előnyödre. Az arcom a tenyerembe temetve merengtem, mihez is kezdhetnék. Rettenetesen aggódtam Kriszért. Nem volt most kedvem az atyai kioktatáshoz. – Csökönyös, önfejű, makacs, kölyök vagy – folytatta feldultan. – Annyira tudtam, hogy ez lesz belőle, pedig én hányszor lehányszor figyelmeztettelek. A nők mindig mindent elrontanak, annyira tudtam – dühöngött. Akkor kellett volna ezt a kis csajt a tengerfenekére küldenem, amikor még nem találkozott veled. Hallgatom kellett volna az ösztöneimre, pedig én annyira vigyáztam, hogy az ilyen nők a közeledbe se kerülhessenek. Tehetséges, leleményes vagy, de mindig is éreztem, hogy érzelmileg nagyon is befolyásolható. Fejezd be! Hunytam le hosszan a szemem. Hány ingerem lett. Ábuktam, Ostorozta magát. Látnom kellett volna, tudnom kellett volna. Ha teljesen belehabarodtál, se nem látsz, se nem hallasz, de én vagyok a barom, nekem kellett volna idejében lépnem. Szörnyű volt végig assziszálnia, hogy gyanútlanul besétálsz a csapdába, a vesztetbe rohansz. Hiába minden figyelmeztetés, ez a nő szépen lassan, teljesen az köré csavart, te meg! lökött rajtam egyet, amitől megtántorodtam. Mint egy opera szereplő játszottad a hős szerelmes, pedig annyira nem állt neked jól, a fene enné meg! Minden hiába, Toni, szeretem őt, zuhantam magamba. Tudom, látom. Én is tudom, milyen érzés, amikor az ember szeret valakit. Ha én is tehettem volna annak idején valamit, hogy megmentsem őket, talán az én életem sem lett volna ennyire keserű és üres. Roskadt le az egyik székre. Hosszan rajta felejtettem a tekintetem. Nem mertem kérdezni, sem pedig megszólalni. A családja elvesztésének fájdalmát csak most éreztem át igazán. Tudtam, hogy mindenben igaza van. Ekkor lépett ki Elena. Elrugaszkodtam a faltól, és felé léptem. Szigorú tekintettel méregetett. Hogy van? sürgettem. Hogy lenne lelőtték? háborodott fel. Miattad? bökött a málkasomra. Ez nem játék. Elena, kérlek, ne győződjön még te is. Remektem a kétségbeeséstől. Hogy van, Krisz? Sokkal jobban, nem sokára magához térne, mi lesz, ha a következőt a fejébe kapja? Nem válaszoltam azonnal, de tudtam, hogy igaza van. Mindenkinek igaza van a fenébe is, fakadtam ki. az lenne tőlem a legbölcsebb, ha elengedném, elüldözném, de én nem vagyok bölcs, emeltem fel a hangom. Nem vagyok ehhez elég erős, önző alak vagyok, szükségem van rá, szeretem őt, tőle élek, általa lélegzem. Akkor a baj, ha erről képtelen vagyok lemondani. Ezért az életével fizet, akkor igen vágta rá ellena. De ha a is is ugyanezt éli meg, akkor már nem az. Akkor valóban igaz és tiszta. Motyogta Antoni. Ezen meglepődtem, hiszen az előbb még az ellenkezőjéről prédikált. El kell döntened, mit akarsz. Szegezte rám a tekintetét. Biztossá kell válnod az ő érzelmeiben. Ne akard vására vinni a bőröt, ha nincs értelme. Nincs ritkább és nagyobb ajándék az életben, mint az olyan barát, mint Tony. Mindig minden helyzetben türelmes, áldozatkész és megértő volt. milyen nagy baromságra készültem is, ő mindig mellettem állt a leglehetetlenebb helyzetekben is. Emez esetben hiába járatta a száját. Mi van, ha ő is szeret? Pillantottam fel reményt kedve. Akkor gáz van. Mert akkor még én sem segíthetek, hogy kimász a saját magad által ásott még gödörből. A legtisztább az lenne, ha megacéloznád magad és kitörölnéd az érzelmeidet. Én a helyedben lelépnék és elfelejteném őt. Ez lenne mindkettőtök számára a legfájdalommentesebb megoldás. Nem lenne szabad elfelejtened, hogy a pokolból, amennybe nem vezet út, csak fordítva. Tényleg ezt a jövőt szánod neki. Ez lenne a nagy